1990, 21, Rue de Lodeon, cartierul Latin. Un aparat de filmat pătrunde în spațiul acesta uimitor de modest, în care s-a născut una dintre cele mai tulburătoare opere ale secolului. Autorul ei, un nice contemporan trecut pe la școala moraliștilor francezi, a fost pe rând considerat scepticul de serviciu al neilumini de crin, nihilistul veacului, the king of pessimists, procurorul specii umane în procesul interminabil care s-a deschis între om, Dumnezeu și lume. El însuși, la 20 de ani, se recomanda drept specialist în problema morții, iar spre sfârșitul vieții, ca un străin pentru poliție, metecul prin excelență, pentru Dumnezeu, și pentru sine însuși. A cerut să-i se finanțeze insomniile, obligându-se în schimb să ne destrame orice iluzie și să păstreze pentru noi nealterată memoria neantului. Să nu ne lăsăm înșelați. Istoria otrăvită a sfârșitului nostru de mileniu s-a petrecut în afara acestei mansarde. Dar abia aici, în paginile scrise între acești pereți umili, i a căpătat prestanța parfumului și a devenit conștiința nefericirii noastre. Destinul meu este terminat. Înțelegi, doamne? Eu am luat o revia acum un an sau mai mult să nu mai scriu. Fiindcă cu teroare asta e și o bază pescă fiziologică, dacă să spun unul. Am simțit că ceva s-a schimbat în mine. Ce sens? Ce va s-a caset, cum spuneți, s-a spart. S-a spart. Uh, uh, și cum special în Franța tot până la moarte scriu. Uh, nu are niciun sens pentru, pentru ce să multiplici cărțile, uh, toți scritori au scris prea mult. E și cazul dumneavoastră. Și, și, și al meu, uh, uh, dar și și mai scriitori, când au scris Shakespeare, exagerat. <gântu -i> toți, toți au scris <gântu -i> uh, Și Eu, formula care am dat-o, i-am spus, am spus așa, am formulat-o, m-am plictisit să calomniez Universul. Uh, și nu, nu mă interesează. Dar cum ați putut scrie pe aceeași temă peste... 15 volume. Păi nu, este o chestie de obsesie. Uh, Oi pe mea, deși, deși cuvântul ăsta vine să, vom, să vomitesc, uh, e, eu am scris toate cărțile mele din, din, din rațiune uh, medicale, cum să spune. Da, uh, a terapeutice. A scris mereu aceeași carte. Aceeași obsesie, tema inutilității și amorții. Toate celelalte probleme nu au nicio importanță, însă am observat că pentru mine reprezintă o elibere încât e, e, pentru mine vre, realmente, am scris din necesitate, adică, pentru mine este terapeutică și literatura n-a fost decât un pretext și filozofia. Sunt... Acum sunteți vindecat? Acabă... Nu sunt vindecat, nu sunt vindecat, sunt obosit. Cum poate să ajute o operă care pledează pentru inutilitate, pentru nonsens. Nu, nu, ajută că formulează chestii care ceilalți le simt. Adică le dau, uh, au, au, au o știință, realmente, adică, uh, adică s-au regăsit. A fixat disperarea nu este o formă de a o face să funcționeze mai coerent? Tot ce e formulat uh, este divin mai tolerabil. Înțelegi? Expresia... E, e, asta e medicamentul. Ce sens are, în definitiv, să te duci să, să spui prea ce ai făcut, că ai făcut chestia cu ta... E liberare. Adică, tot ce este formulat este ca intensitate degradat. Dar asta este terapeutica. Sensul terapeutic. Eu, realmente, stele depresive care le-am petrecut în viață putem să mă duc la nebunie sau la ratare complet, Faptul că le-am formulat au avut vrem, trebuie să spun, o eficacitate remarcabilă. Eu, dacă nu scăiam, sunt convins că s-a retornit cum spuneți, s-a sfârșat prostul încât am scris cât e că ți-am scris 8. Am... m-a scris cinci oameniște și 8 sau 9, frate. Nu. Și pentru mine, adică să să cum să a spun franceze, zic uh, adică e am citat să se fiindcă ceva s-a schimbat în mine, adică e, este un o, o diminuare Adică, în în formă de ca intensitate, în fine, ce e important, intensitatea unei emoții, unui sentiment, unui. Și când am început să, să observ la mine un, un fel de oboseală sau știu -o, ce, dezgust, dezgust de specii. nu mai cred în cuvinte, nu mai niciun rest. Și după acel spectacol literaturi la Paris, toată lumea scrie, dimineața până seara și nimeni nu se oprește, am negat, cum am făcut toată viața mea, am negat. Am ajuns la un fel de oboseană, așa de chestia asta. nu mă interesează. Adică, aspectul meu de luptător, servându cu de negație ca o un fel de liberare, nu mă interesează, nu am nevoie. Este un fenomen, real, de oboseană. O asta aduce cu ea o împăcare cu lucrurile? Nu, la nu o diminuare. Am avut în toată viața mea o pretenție extraordinară de a fi omul cel mai lucid care ca l-am cunoscut. O formă de megalomanie. E, e, e, e adevărat că toată viața mea am sentimentul că toți oamenii trăiesc în, în iluzie, cu excepția mea. Și <gălători> realmente am avut convingea asta profundă toți, n-au pe, ce, t -t pe nimic, am însă, nu am făcut însă nu e o formă de lispeț, uh, însă uh, sentimentul care am avut, că, că toată lumea se înșală, toată lumea naivă, toată lumea, nu știu ce, uh, Și eu uh, mă acordam, uh, uh, cum se spune, uh, șansa, sau mai șansa, cum vreți, uh, de a nu mai înșela, de a, de a cum să spun eu, de a nu participa la nimic și jucând numai un fel de comedie pentru alții, însă fără a participa la această comedie. Îți dărăți că ați avut dreptate acum la sfârșit? Absolut. Născut în 1911 în România, Cioran sosește la Paris în 1937, după ce lăsase culturii române 5 cărți. Are 26 de ani. Deputează 12 ani mai târziu, în 1949, la editura Galimar. Titlul cărții, devenită între timp piesa clasică a nihilismului secolului 20, este Tratat de descompunere. Critica reacționează prompt. Iată-l deci pe cel ce-l așteptam, profetul vremurilor concentraționare și al suicidului colectiv, cel căruia toți filozofii neantului și absurdului îi pregăteau venirea, adevăratul aducător al relei vestiri. Să-l salutăm și să-l privim mai de aproape. El va depune mărturie, pentru epoca noastră. Cărțile care, începând din 1949, îi apar la galimari din 4 în 4 ani, fiind apoi traduse în Germania, Anglia, Spania, Italia, Statele Unite și Japonia, câte vreme nu ajung să fie difuzate în colecții de buzunar, au tiraje restrânse care nu depășesc 2-3.000 de exemplare. Premiile literare care au fost decernate, Rivarol, saint Comba, Nimie, uneori substanțiale, sunt, cu excepția primului, rând pe rând refuzate. Nu pot scrie o carte precum neajunsul de a te fi născut și apoi să încasezi un premiu literar. Când în 1977 refuză premiul Roger-Nimie, atribuit pentru ansamblul operei sale, Cioran îi scrie fratălui său. Toată presa de aici vorbește de faptul că am refuzat un premiu literar, după părerea mea, lipsit de orice importanță. Însă unii nu înțeleg că se poate renunța la 10.000 de franci. De multă vreme am luat hotărârea să nu accept nicio distinție de felul acesta. În 1987, Figaro Magazine, îl prezintă pe Cioran ca pe cel mai clandestin dintre filozofi, ca pe celebrul necunoscut. În Germania este numit Ein Geheimtyp, für Kenner, un tip secret pentru cunoscători și întrucât refuză în genere interviurile și orice apariție la televiziune, publicul francez nu știe despre el mai mult decât se poate afla de pe coperta a patra a cărților sale. Am fost de... Dezgustat de spectacul premiilor la Paris. Uh, faptul că toți căitoarele se făceau imposibil ca să aibă premii sau mai știu ce. Uh, și mi-am dat seama că ori accept toate premiile, ori niciun. Uh, Cam a acceptat la început un premiu de nimic, pentru că e o sumă ridicolă. Uh. Premiurii Bine, asta nu putem să refuz. premiul pentru... Că era prima carte și după aceea erau cei mai mai scritori cum, cum se spunem, în comitetul de lectură, Toți bătrâni, mai știu eu ce, erau complet necunoscut. Refuzul meu n-a... Nici un sens. Nici o brăznicie, vă zis, eu, -a, și pe, pe mine era insignificant, ne, ne, fără importanță. Însă, după aia, am cunoscut mai bine viața literară în -am, am spus eu și o, ca, un lucru... Un lucru pofune, plăcută și... cum pentru Pentru mie, persoana, renunț la toate penele care mi, mi se dă. Și... Uh, trebuie să mă că mi s-au ofer oferit pe colosal de important de Spuneți-mi, asta nu e o formă de publicitate inversă? No, nu, nu, fiindcă... Căcuzul nu produce păi da, rumoare... Păi, eu scoarești. nu... Eu am luat hotărârea... De mult, în momentul în care am decunoscut. Eu nu puteam să... Era imposibil și chiar înțelegele. e imposibil să... să, să, să acum primes sau schimbă. Era, era veche să Nu acceptăm. Din același motiv, n-ați acceptat nici interviuri, nici apariții la televiziune? Da. Te considerați cel mai retractil Autor de pe scena Parisului. Pe ascultă, când treci la Paris și vezi spectacolul, vezi literare, trebuie să iei o hotărâre, știi, ori faci totul, ceva nu ori nimic, întrege. nu trebuie să vă asumați și latura exterioară, a, a operei dumneavoastră, orice opere e legată de public, orice public înseamnă publicitate. Fiecare scriitor are destinului, lui. Eu nu vreau direct să, să mă amestec în chestia asta. Deci, este o cutere împotriva vieții literate din Franța. Orgoliul unui om născut într-o cultură mică este întotdeauna rănit. Aceste cuvinte pe care Cioran le-a scris într-una din cărțile tinereții sale pot să ne dea cheia dacă nu a operei sale franceze măcar a personajului care a însoțit-o din umbră. Că ce rămâne în umbră, în timp ce semnele existenței tale pătrund în lume, o provoacă, obiciuiesc și îi fură iluziile, este marca statornică a orgoliului rănit. Lumea termină prin a-și da seama că existi, dar tocmai în clipa în care, în pornirea de masochism care îl definește, publicul vrea să-l vadă și să-l aclame pe cel care i-a furnizat voluptatea torturilor stilizate, autorul lor se retrage mai adânc în spatele cărților sale, a acestor comploturi pregătite cu minuție și face din tăcerea sa, din modestia aceasta jucată, simultan pedeapsă, dispreț și răzbunare. Dar poate că orice orgoliu rănit, care termină prin a-l așeza pe autor în spațiul unui mister Este o binefacere pentru operă Căci orice operă mare Trebuie să semene cu un templu În care zeul nu e niciodată prezent Ci doar presimțit și bănuit Absența, penumbra, enigmaticul Au întotdeauna avantajul de a nu dezamăgi Această știință a nedezamăgirii A rezistenței la modele culturale a fost, poate, alături de o operă magnifică, cealaltă mare reușită a lui Cioran. Să încercăm să pătrundem în această lume a penumbrei care este viața lui Emil Cioran. Ascuns într-una dintre mansardele pământului, Cioran se cere căutat și descoperit. Dar pentru cititorul occidental... Curiozitatea și indiscreția nu au trecut niciodată dincolo de limitele cartierului latin. Cioran este într-o asemenea măsură un autor francez, încât gândul că ar fi trăit o altă viață, în alt colț al Europei și că ar fi scris în altă limbă cinci volume, este pentru cei mai mulți de-a dreptul neverosimil. Viața lui Cioran se ascunde în felul acesta încă o dată învăluind din în mister tocmai vârstele în care obsesiile sale au prins corp și au articulat întreaga operă din adânc. Copilăria și tinerețea. Copilăria mea a fost paradisul. Realmente. S-a născut într-un sat românesc de oier și pădurari, rășinar, așezat în Transilvania, Pământul de dincolo de păduri, care pentru un occidental nu e altceva decât legendara țara lui Dracula. Acest blestemat, acest splendid rășinar, cum îi numește Cioran, a cărui imagine l-a urmărit fără încetare ca loc ce eliberează și cheamă apoi către sine pentru a strânge la oaltă întreaga viață, este una dintre cele mai veche așezări românești din Ardeal. Un document din 1488, apoi mărturii de proveniență un împing originea satului până la regele hunilor Atila și în orice caz, mult înainte de sosirea sașilor neardeal și de întemeerea în a doua jumătate a secolului al XIII-lea a cetății lui Herman, Hermanstadt, Sibiul. Până către sfârșitul secolului al XIV-lea, satul acesta de graniță, așezat la 10 km de Sibiu trece în mai multe rânduri de sub ascultarea regilor unguri în aceea voievozilor români pentru a rămâne apoi vreme de secole sub stăpânire ungurească până când în 1918 după pacea de la Trianon Transilvania se desprinde din Imperiul Austro-Ungar și se alătură Moldovei și Muntenii pentru a da naștere la oaltă regatului României mari Timpul petrecut în rășinar până la vârsta de 10 ani, când va pleca la Sibiu pentru a urma liceul, s-a înscris în mintea lui Cioran ca imagine a paradisului terestru, restul vieții fiind înregistrat ca abatere constantă de la un moment al desăvârșirii. N-a mai existat nici măcar o singură cripă în care să nu fi fost conștient că mă aflu în afara paradisului. are câteva repere ferme. Mai întâi, ulița Copilăriei, care începea pe mâna dreaptă, chiar cu casa Cioranilor, latura cu ferestrele celor trei camere, răspunzând spre strada Mare și spre râul Caselor. Peste drum partea prinsă într-un gard masiv de zid care închidea orice acces la priveliștea curții interioare, se află treptele ce conduc la intrarea în fosta biserică unită. Din clopotnița aflată în turnul bisericii, care deschide și străjuiește partea stângă a uliței, privirea cade în curtea casei, iar în zare, dincolo de marginea satului, se oprește în terenul povârnit, acoperit de pășuni și pe alocuri împădurit, spațiul de joacă mereu râvnit, evocat fără încetare de-a lungul vieții, faimoasa costa boacii. Peisajul este capitală, când Când stăit, cum a eu, în munte, cum se spune așa, cum, restul pare o medio, mediocritate fără pereche, mai știu ce, este Po poezia primitivă, o, o, o, cum se spunea. Însă trebuie să mă că pentru mine e Coasta bocila. E o chestie o chestia capitală, că mergeam acolo și domineam satul. Frate meu, după mulți ani de Paris, evoca cu nesfârșită admirație a coabona cu asta Boacila. La ce bun am părăsit Coasta Boacii? La ce bun am părăsit Paradisul? Lângă cimitirul din deal, învecinat cu primele morminte, Familia avea o livadă în care vara, copilul cioran, mergea în fiecare zi. De câte ori nu am ținut tovărășie groparului? Nu vă puteți imagina în ce măsură au rămas în memoria mea toate aceste imagini. Între ele și mine s-a interpus, fără să le șteargă de fel, o perioadă imbecilă pe care ți-e rușine că ai trăit-o. În toate scrisorile pe care le scriați, prietenilor din copilărie, revin mereu câteva lucruri. Progradia, grădina de lângă cimitir, biserica, au o semnificație aparte? Da, da. În special cimitirul. Și eu am petin cu Gropar. Am, am petin cu el, era un om foarte simpatic și știa că pentru mine cea mai mare plăcere este să-mi să dea crani. Când, când uh, grupa pe cineva, geam imediat și se văd să să, dacă, îmi un, dacă poate să-mi dea un craniu. Un... Deci De ce aveți o plăcere aparte? Îmi plăcere să, să fac fotbal, să juc fotbal cu craniu. Și avea o slăbiciune pentru că. Uh, și făcea un, am avut plăcere să, să văd cum scoate, cu un țări și... E o chestie morbidă sau era o chestie inconștient infantilă? că eram amândouă, știu puțin, din amândouă, special ea, pentru mine, uh, făceam plăcere să. să. să fotbal, să vedeam în aer, să precipitam să le iau, înțelice, uh, și. nu cred că era vorbim. No. un fel de sport uh, uh, naiv, un uh, fumea, permite să faci fotbal cu câini, pentru că dacă. Adică era o chestie care nu era absolut permisă, Am conștiința că e ceva anormal. Asta, sigur că da, A, adevăr că nu, nu, nu vorbeam la nimeni de chestia asta, însă eu nu aveam sentimentul că e, e, e, un sentiment, cum se spunea, morbid de asta, asta sigur nu, după aceea, proximitatea cimitirului, și mormântările. Bun, dar ar fi trebuit ca asta să vă detașeze de problema morții, să vă dea o distanță și nu să devină o temă centrală nu, nu. Deci această experiență s-ar fi cuvenit să vă dea o optică senină asupra omului sau ignorarea lui. Nu, nu, nu, nu, că asta era foarte tânără, că chestiile astea, eu aveam elev. În școala primară, înțelegi? și -8, 8 ani. și mai, mai, chiar mai înainte, știi, înțelegi? Uh, și obsesia moții se nu din spectacolul. Probabil că inconștient, a jucat mai târziu, însă, cum se spune, obsesia moții este mai se Siste la 16-17 ani, înțelegi, C atunci a început. Și cred că punctul culminant a fost... Uh, N-am scris pe cum ne spuneați că țin împlinit 21 de ani și sunteți deja specialist în problemă. Da, da. Primar, e, e, e, e, tardiv, însă nu este exclus că uh, frecventarea uh, cimitiului m-a -a marcat. Asistam mai mult sau mai puțin la mormântă și trecând pe acolo, înțelegi? Și în special uh, bocetele, știi, și. Uh, urletele to toate chestiile se. Nu, nu, nu puteo să mă lase indiferent uh, însă e, e, e greu să precizez a, a, a, când am început să transform senzațiile în probleme În 1921 are loc izgonirea din paradis. Pentru mine, drama, ziua cea mai tristă din viața mea a fost ziua în care tatăl meu m-a dus la Sibiu, <găgăgătă> la școală. Și-o Nu s-a niciodată și s-a întâmplat în 1128. O... Când aveați 10 ani, nu? Nu s-a uit niciodată, pese că totul s-a distrus în viața mea, pentru că sunt condamnat la moarte, nu se a uit niciodată chestia asta. Este instalat în gaz de la Sibiu și înscris la liceul Gheorghe Lazar. În 1924, preotul Emilian Cioran, numit protopop al sibiu se mută cu întreaga familie la Sibiu, pe strada tribunei la numărul 28. ce vreau să remarc că din viața fratelui meu, un episod, cred că e foarte interesant, care a însemnat o ruptură în viața lui. În spatele meu unde se vede această intrare, până în clasa patra de liceu, exersa în fiecare zi două, trei ore la vioară. ca într-o bună zi, se renunțe total. Și în viața lui n-a mai pus, Mâna pe vioară. Din clipa asta, de ce spun că s-a produs o ruptură, a început să citească. Și a citit toată viața. Biblioteci, a devorat biblioteci întregi. La 15 ani, în clasa a 6 de liceu, Începe pentru Cioran perioada lecturilor filozofice Soloviov, Lichtenberg, Dostoevski, Schopenhauer, Nietzsche Cu vremea, lecturile vor deveni o formă de existență De-a lungul anilor, pentru a scăpa de răspunderile obișnuite Am citit Am citit de toate, ore și ore în fiecare zi Nu m-am ales cu nimic deosebit În afară de faptul că am reușit să-mi dau iluzia unei activități. Puțini au devorat atâtea cărți așa cum am făcut-o eu. În primii ani ai tinereții, nu mă seduceau decât bibliotecile și bordelurile. Și, mă aduc aminte că citeam, citeam pe Kierkegaard, tot timpul -am Și... Era un grădină care e ca un tip dezechilibrat, nu știu, ce, și. într zi spune, Domne, de ce citești tot timpul, Domne? Păi, îmi place că nu trebuie să. Nu acolo veți găsi un răspuns, la ceva. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, Și Și nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu trebuie căutat în cărți. Rog, Bun, și atunci, de ce dacă ați izlat asta de la început, ați fost unul din cei mai teribil cititori ai secolului? Eu am citit enorm, am citit ca un fel de dezertare. Eu, eu am citit enorm, este adevărat. Este o fugă, înțelegeți, cărți în cărți și o să si o sete de nu știu, nu știu de ce, dar este totuși... Asta, știi, să intru în, în filozofia altuia, în viziunea altuia, nu știu ce, este un fel de a scăpa de, de, de sine, să și probabil sunt alte cauze, nu, nu știu cum. Nu De ce n-ați găsit, cum de n-ați căzut în alte variante ale uitării de sine? Cum de n-ați riscat păi... alcoolic sau. Păi... <laughs> Nu, nu era, mă foarte des. De <laughs> da, Da, foarte Când. des, pe văină aia. Înțeleg? Eu credeam că o să devin bețiv. Credeam, înțelegeți? și îmi plăceasă, <coughs> realment, starea de inconștiență, știi, și o si orgoliu dement al bețiului. Uh, și eu admiram enorm, în înrășinat, bețivii clasici, care au în fiecare zi beți, beți, beți. Și eu. Și vedeam tăi când... aveam cea mai mare admirație pentru el. Și cânta și... Zic, ăsta e singur, toată lumea a plecat la câmp, mai știu ce. Și el <gătări> venea cu, cu, cu, cu, cu violonistul și... Aveam admirație enormă pentru el. Căsta că e singur tip interesant din tot satul. Zic, toată lumea face ceva și el singur se distrează. Datorală, după doi ani de zile nu mai avea niciun un Heller, nimic, și Și un loc a murit. Singurul timp care a început care că a dat seama. Da, spuneți-mi ceva, când faceți elogiu acestor uh, oameni, acestor scene ale căderii și decăderilor noastre, uh, vi se reproșează că e în asta un teribilism. Că e o formă de patele burjoane. E, Object? Bine, asta e. Teribilism adolescentin. Nu, nu. Nu, tânăr furios, că sunteți un fel de predecesor al tinerilor furioși din anii 50. Bine, asta wie, cum să spun, o explicație cea mai ușoară și de găsit. Asta corespunde la ceva din mine, știa, adică, într-un anumit fel, eu am fost foarte nefericit că am avut părinții. Părinții normale, să <laughs> cum se spun părinții cum, se cade, cum se spune spun eu, nefericiți, în fond. Uh, uh, un, uh, și când mă aduc aminte, în, în epoca aia de insomnie, și într-o zi, uh, era mama singură acasă, și am avut asta o criză și m-am aruncat de pat zic -pe nu mai pot. -pe -p -p cum spune, nu mai pot. Și mama mea mi-a răspuns că fatele pe -o, femeia de pe femeie de preotă, dacă aș fi știut, m-aș fi avortat. Uh, și asta m-a făcut-o o, -o plăcere pune. <gângh> că zic, că sunt un simplu accident, pe numai. Ce să mai fac pe De Ce va nu propriu-zis? Păi, faptul ăsta că... Uh, era -o, -o, -o, o tensiune nervoasă colosală. La 17 ani, Cioran este un adolescent teribil. Eram asemeni unui demon, chinuit de crize de insomnie și obsedat de problema morții. Mă gândeam la moarte în fiecare clipă. Era o reprezentare obsesională, care mă urmărea chiar și în timp ce mâncam. Eu, înainte de a cunoaște uh, insomnia, uh, eram, eram un om aproape normal. Asta a fost o revelație pentru mine, când uh, mi-am pierdut somnul și mi-am dat seama că somnul este un lucru extraordinar și că viața e suportabilă numai din cauza somnului, prin urmare, uh, dimineața încep o, a, o nouă aventură sau aceeași aventură, dar cu întrerupere. Uh, insomnia este o revelație extraordinară, fiindcă suprimă inconștiența, adică petreci 24 de ore pe zile fiind lucit, ceea ce omul e prea slab ca să suporte. Este, este un fel de act de, de eroism, fiecare, fiecare zi este o luptă. Uh, pe care o pierzi de, de la început, fiindcă, a, a, cum să spunem, viața nu e posibilă decât prin uitare. În fiecare seară să uiți și asta face că iluzia e posibilă. Dimineața încep realmente o nouă viață, însă insomnia te, te obligă să, să faci experiența... A, conștiinței, lucidității, fără întrerupere. Că ești în conflict cu, cu toată lumea, cu toată lumea care doarme. Uh, și nu poți să te mai consideri ca un om, fiindcă celălalt trăiesc, trăiesc în conștiență. Și prima reacțiune care este un sort de, de orgoliu dement, orgoliul, or, orgoliul catastrofe, <laughs> uh, este singurul lucru care îți dă curaj. Adică spui, eu n-am destinul celorlalți. Și sentimentul extraordinar de flatul că nu mai faci parte din umanitate. Ești flatat și pedepsit în același timp. Și asta face, după părea mea, experiența insomnică, o experiență capitală, cu condiția să dureze multă vreme nu când m-am lansat în filozofie, să spun așa, că conștiința, pe unul bevust să se la a fost problema care m-a intrigat și mai mult, ca, pe plan filozofic. Uh, și... Uh, ideea că o, conștiința este o fatalitate, bevust să se a fost uh, obsesia mea. Pot să spun că tot textul în filozofie a început cu această interogație și a sfârșit, -o. A fost problema esențială. Omul este o ființă care, care poate să. care vechează, în fond. Și insomnie este peapsa acestui instinct filozofic. Și... deapsa stării de veche. Da încât, pentru mine, cine n-a cunoscut drama conștiinței este un naiv și chiar dacă e genial. Adică viața fără uitare, asta, asta la mine este aspectul morbid, într-un anumit sens. Conștiința este poate o aventură extraordinară și mai știu, însă excesul de conștiință este fatal. Asta e reațiune foarte complicate. Bună oare, uh, când când, când suferim de insomnie, disprețuia de o fazionă, absolut toată lumea, pentru toți niște animale, mai nu știu ce. Îmi uh, permiteau să n-aibă conștia. Da, da. da uh, uh, era și invidia și disprețul. Vedia, conștiința interopută, este omul la limită, dus la limită. Tonalitatea afectivă a eului cioranian este de ordin trepuscular. În cetatea transilvană, Sibiul, el se întâlnește cu oboserile amurgului, are revelația apusului și îngenunchează la poalele unei agonii de aur. Soarele este celebrat sub valorile maximei lui incertitudini, când lumina este surprinsă pe pragul propriei dispariții, când e lumină în conjuncție cu moartea, crepuscul. De aceea, tot ce e crepuscular este, pentru acest tip de eu, vital important. Este negativul surprins în pozitivitatea sa, verva epuizării, oboseală cu fast. Eșecul individual, cetatea ostenită, declinul unei națiuni, oboseala unei limbi, epuizarea unei civilizații și a istoriei înseși, sunt toate proiecții ale Sufletului crepuscular, care regretă constant că ceva a trebuit totuși să existe. Nimicul era, fără îndoială, mai comod. Ce greu este să te destram în ființă. La 17 ani, suntem în 1928. Cioran se înscrie la facultatea de litere și filozofie din București. Anii de facultate sunt dedicați cu precădere lecturilor de filozofie germană. Zimmel, Wöringer, Wölflin, Kant, Fichte, Hegel, Neocantieni, Husserl, dar deopotrivă Bergson și Chestov. Opțiunea lui Cioran la capătul acestor lecturi este limpede. Împotriva tuturor formalismelor a subtilităților și distincțiilor culturale neangajate existențial, nu are valoare decât scrisul izvorât din tensiunile vieții, din obsesiile organice, din intuițiile singurătății și ale nopții. Filozofia în străfundurile profunzimii ei nu era oare vidă? Făcută de oameni fără temperament și fără istorie, ea ignora mizeriile eului prestigiul și aroganța ei nu meritau oare abandonate de dragul experienței, a lucrurilor trăite și a nebuniei cotidiene? În generația tinerilor intelectuari români din anii 30, Cioran nu era singurul care avea să constate că sistemul filozofic și viața erau până la urmă ireconciliabile. În rafinata capitala Balcanilor, care era Bucureștiul antebelic, ideile evadau dintre zidurile universității, ajungeau în saloane și în cafenele, unde prindeau viață și deveneau personaje. Aici putea asista la rătăcirile și la întâmplările lor, la gloria lor, la căderile și la moartea lor. Pentru Paul Morand, care a cunoscut bine Bucureștiul acelei vremi, legendara capșa de pe calea Victorii, Reunea virtuțile cafenelei Florian din Veneția, a cofetăriei Rumpelmeier din Paris și a hotelului Zahăr din Viena. Eu m-am ocupat de un mod de a reface biografia lui Cioran și am avut câteva puncte albe în această biografie. Știu foarte puțin despre cum s-a înfilipat relația dumneavoastră cu Densul. La cafene. Dumneavoastră erați mai, uh, sunteți mai vârstnic decât dânsul. Mai vârstnic și la data aceea... Practicam un marxism imbecil, fără, fără, fără discuție. El era să mișca pe spirala istoriei universale lucid și mă combătea, că era deștept de plesneat. La capșa, locul de prestigiu al cozerii infinite, unde fiecare vorbitor putea deveni vremelnic șeful statului sau al universului, Cioran îi întâlnea pe acei tineri teribili, între care câțiva Ionesco, Eliade, Benjamin Fondan, Victor Brauner, aveau să marcheze mai târziu în direcții diferite cultura Europei. Curte vreme după terminarea facultății, Cioran ajunge în Germania ca bursier al fundației Humboldt. Suntem la Berlin, către sfârșitul anului 1933. Cioran trăiește, în pas cu o parte a intelectualității europene, credința că democrația este un sistem politic definitiv compromis. Hitlerismul, a cărui expansiune urmărește pe viu la Berlin sau la München, îi apare ca un nou stil de viață, în care cultul raționalului și exaltarea vitalității sunt elementele hotărătoare. Și cine știe dacă vitalitatea acestui popor nu ne va costa mult, notează el premonitiv în decembrie 1933. Ceea ce mi-a părut tulburător și angajant în hitlerism, este un caracter de fatalitate, de inexorabil colectiv, ca și cum toți oamenii ar fi instrumentele unei deveniri demonice, Fanatizați până la imbecilitate într-un clar obscur al prezentului. În hitlerism, caz. Și așa caz în orice curent de mase cu tendințe dictatoriale. Devine spectatorul transformării unui popor întreg într-o pădure fanatică. În Germania, notează mai târziu, pentru a nu fi intoxicat sau contagiat de hitlerism, am început să studiez budismul. Spectacolul manifestațiilor, al parăzilor militare, îi provoacă meditații teribile despre precaritatea instinctului libertății la om. De când e lumea, oamenii au aspirat spre libertate și s-au bucurat de câte ori au pierdut-o. Muritorii n-au iubit cu pasiune decât pe acei ce le-au pus cătușe. Și pe cine au transformat ei în mit? Pe călăii libertăților. Îl vede pe Hitler aclamat de mulțime. Asistă la nașterea furiei ciudate de supunere a necesității orbirii, a voluptății în genunchierii. Mi se părea atunci că toți muritorii aceia ridicau mâna spre el cerând un jug în care ar putea încăpea toți și suspinând după o pedapsă ce nu trebuie să întârzie. Un dictator are un suflet de călău mesianic pătat de sânge și de cer. Mulțimea vrea să-i se comande. Cele mai sublime viziuni și extaze, comunicate prin plauturi de îngeri, nu pot pune în mișcare ca un marș militar. Adam a fost un plutonier. Și totuși, când în 1935 revine în țară, Cioran este contagiat de viziunea potrivit cărea istoria se face cu popoare trezite din amorțeală și cu vizionari capabili să introducă absolutul în respirația lor zilnică. Ideea era în aer, dincolo de hotarele Germaniei sau ale Italiei, și era împărtășită într-o Europa care le apărea celor mai mulți apatică, potrivă de intelectual de stânga și de dreapta. Astăzi există un singur fel de a iubi Franța. Să o detești, așa cum arată, notează Drieu La Rochelle în presa franceză a vremii. Cioran trăiește la rândul lui, ceea ce va numi mai târziu, o poveste patologică, caracterizată prin fascinația pentru tot ce cade în extreme. I se pare că Lenin sau Hitler fac istorie tocmai pentru că prin teroarea fecundă, ei pot provoca mistica unui efort colectiv al națiunii. România îi apare așezată sub un destin de mediocritate, generat de o populație călduță, fadă și pasivă. Singura posibilitate pentru ca România să nu fie o apariție efemeră este infiltrarea spiritului spartan într-o țară de șmecheri, de sceptici, și de resemnați, scrie Cioran. Pe acest fond de idei, umilit de conștiința apartenenței la un destin istoric minor, imaginez, notează el, o Românie cu destinul Franței și cu populația Chinei, Cioran descoperă în legionarismul român și în Zelea Codreanu, conducătorul lui harismatic, o promisiune de transfigurare a României. Eu sunt contra marilor democrații ale Occidentului și n-am niciun atașament pentru societatea națiunilor în care nu cred. În 48 de ore după biruința mișcării legionare, România va avea o alianță cu Roma și Berlinul, intrând astfel în linia misiunei sale istorice în lume, apărătoarea crucii, a culturii și a civilizației creștine. Aceasta nu înseamnă că urâm Franța și poporul francez Căci el va face tot ca noi, reintrând și el în aceeași misiune istorică în lume. Ceea ce este azi este o simplă divagație iudeo-masonică de care poporul francez, în ceasul înfierii lui, se va scutura cu o energie hotărâtoare. Citim în declarațiile capitanului din noiembrie 1937. Bursierul din Germania care se apăra de nazism refugiindu-se în studiul budismului distant și atemporal, cade în istorie, în prestigiul timpului ce poate fi dirijat. Nici un tânăr în momentul actual nu se mai poate salva prin bibliotecă, scrie Cioran la 25 de ani, în 1936. Dacă mai târziu va dezvălui cu atâta înverșunare temeiul de iluzie al oricărei credințe, este pentru că el însuși nu și-a putut ierta alunecarea pasageră într-o credință și în timpul iluzoriu al istoriei. Scepticismul excesiv al lui Cioran este expresia prelucrată filozofic a unui regret infinit și replica dată iar și iar la acest exces al tinereții. În 1946, Cioran îi scrie fratelui său Eu am devenit imun la orice, la fostele credințe și la orice credință viitoare. Mi-am schimbat punctul de vedere în ce privește realitățile istorice. Orice participare la frământările temporale e timp pierdut și risipire inutilă. Un om, dacă vrea să păstreze o demnitate spirituală oarecare, trebuie să uite calitatea lui de contemporan. Ce departe eram acum, deșteam acestea la 20 de ani. În 1937, când ia drumul Parisului cu o bursă a Institutului Francesc din București, Cioran se îndreaptă spre un punct al vieții sale în care vechea identitate va fi repudiată și evacuată. Trecerea lui Cioran la altă limbă și intrarea decisă în teritoriul scepticismului au fost urmarea unei răfuieli, Întoarse spre interior și ele au marcat dezacordul cu o parte din sine și despărțirea de o întreagă perioadă a vieții. Franța a însemnat, cum singur mărturisește, o eliberare de propriul trecut. De câte ori își întoarce ochii spre acest trecut, celălalt, tânărul, străinul care îl întâmpină, rămâne să-i populeze perplexitățile. Cum am putut fi? cel care eram.